Nachdem ich die Hauptzielsetzungen der KI erläutert habe, möchte ich nun anhand der folgenden Übersicht noch kurz auf wesentliche Teilgebiete der KI eingehen. Die Übersicht findet ihr auch in eurem Handout. Ähm, oh, wo ist denn die Übersicht? Tut mir leid, da, da muss ich eben suchen. Ich, ich hatte sie doch vorhin noch, ganz bestimmt. Ach, da ist sie ja auf dem Boden, Gott sei Dank. Also, wie schon erwähnt, Auf der Übersicht sind wesentliche Teilgebiete der KI dargestellt. Wie ihr sehen könnt, sind hier fünf Gebiete aufgeführt. Erstens Spieleprogrammierung, speziell Schachprogrammierung. Als zweites ist automatisches Beweisen zu nennen. Dabei geht es um Verfahren zur Überprüfung von Programmen auf Fehlerfreiheit und zur Ermittlung von Widersprüchen in Datenbanken. Der dritte Teilbereich ist die Verarbeitung von natürlicher Sprache, will heißen Erkennen und Rekonstruktion von gesprochener oder geschriebener natürlicher Sprache und automatische Sprachübersetzung. Bereich 4 ist die Bildverarbeitung, und zwar Mustererkennung und Analyse natürlicher Szenen und Umgebungen. Und schließlich Bereich 5, Expertensysteme, das heißt automatische Problemlösungen der KI für Spezialgebiete. Diese haben auf absehbare Zeit die größte Bedeutung für die KI. Zu diesem Punkt wird ja auch Stefan in der nächsten Sitzung sein Referat halten. Damit komme ich zum letzten Abschnitt meines Referats, Grenzen der KI. Die Erfolge des Einsatzes der KI in den fünf Bereichen sind sehr unterschiedlich. Sie sind immer dann besonders groß, wenn es darum geht, große Datenmengen zu verarbeiten. Da ist die Maschine dem Menschen in der Regel überlegen. Wer schon einmal gegen einen Schachcomputer gespielt hat, weiß das natürlich aus frustrierender Erfahrung. Es sei denn, er wäre ein Schachgenie. Und studieren ohne Google können wir uns doch kaum noch vorstellen. Wenn es sich jedoch um Intelligenzleistungen handelt, die zum Beispiel mit Selbsterkenntnis oder gar Gefühlen zu tun haben, werden die Grenzen der KI sofort deutlich. Dies möchte ich im Folgenden, bezogen auf die fünf Teilbereiche, noch etwas genauer ausführen. Wie bereits erwähnt, ist die Frage, ob...